Тяг був у руках русських. Мефодій поскакав із стягом. «Нахиляй, нахиляй!» – закричав йому Теодосій. Коли стяг падав, це означало, що загинув головне військо. Теодосій з товаришами скакав до своїх. «Тут Брун, хапайте його!» – вигукнув Данило. Він пізнав цього розбійника. І на кінському покривалі – і на ще ті великі червоні хрести були обведені золотом. «Не вбивайте його!» – кричав Данило. «Забирайте живого!» Німці, побачивши, що стяг зник, і що на місці, де був брун, відбувається сутичка, повернули назад до города. Але там зустріла їх Дмитрієва дружина, що вискочила з вічного лісу. За пекло пробувалися рицарі. Вони лізли на коп'є, підставляли себе під сокири. Знали, як не всі, то хоч частина навальним натиском може прорватися. На лузі бігали рицарські коні без вершників. Металися і коні загиблих дружинників. До полудня тривав бій. Уцілілі рицарі скакали через дорогий і тікали далі. Данило послав розшукувати Мирослава. Його знайшли біля вбитого ним рицаря. «Гостряка, гостряка!» – гукнув Данило. Дід Гостряк прилетів на коні, миттю зістрибнув на землю, поквапливо зняв кольчого з Мирослава і припав вухом до грудей. Данило від нетерпіння не міг устояти на місці. «Живий!» – прошепотів Гостряк, – «живий буде!» «Тільки дух забило йому ударом!» Данило глибоко зітхнув, став на коліно, схилився над Мирославом. Він лежав з заплющеними очима. Руські воїни збиралися під свої стяги, розшукували по полю загиблих товаришів. У тій світлиці, де ще вчора літував брум, сидів тепер Данило». До нього привели Бруна. Він йшов, похнюпивши голову. Тепер уже закінчувався його шлях, об'їздивши всю Європу, завдавши стільки горя людям. Потрапив він у руки руських дружинників. «Хотів ти, Бруне, до холма доскакати?» Штовхаючи його спину, з ненавистю кричав Теодосі. «Хотів?» «Ноги короткі, миршова ти скотина! Ну що ж, повеземо самі, покажемо тобі холм!» Твердою рукою відбили руські воїни наскок хрестоносців пройди світів на дорогий чин. Обірвали марення завойовників, перед якими вже мерехтіла в пожадливій уяві багата Волинська земля. Після поразки під Дорогичином розбійники повернули свої погляди на північ. Звідти з півночі вирішили вони завдати нового удару руському народу. Трапився саме слушний час для них. З тим рускім стремили, ніж татари, в руїнах дотлівали городи північно-східної Русі. Спробувати щастя разом з німецьким орденом намірилися і шведські феодали, Нацьковав їх з далекого Рима ненажерливий папа. Йому хотілося об'єднати сили Тевтонського ордену із шведами. У 1240 році шведи полізли на руську землю. Зустріли їх руські воїни, очолені сміливим полководцем, молодим князем Олександром Ярославичем. І в віках лишилася згадка про ту битву біля ріки Неви прозвав народ хороброго полководця Невським на відзнаку його воїнської доблесті. Ще раз хвальковаті загарбники скуштували руського меча. Довідалися про розгром на Неві і в далекому Римі, божеволюючи від злості, намісник Христа на землі, заведювши Папа, почав снувати, Нову паутину підступів проти нескорених руських. Розділ п'ятий Сумні вісті надходили одна за одною. Татари поруйнували Рязань, Владимир, Москву, дісталися аж до Твері. Не скорялися руські, булися з ворогом до останнього подиху, стояли на смерть. Орда сунула далі. Спинити проклятих, перегородити їм шлях! Данило послав Дмитрія в Київ до Ростислава Мстиславича Смоленського, який недавно заволодів стольним городом. Пробував Данило домовитися з Ростиславом, та даремним були ці намагання задерекувати і бражник поглузував з Дмитрія. Скажи своєму князю, нехай не лізь сюди, ми без нього обійдемося, а татар не боїмося, сюди вони не дійдуть. Довелося Данилові самому замість послів їхати, та ще й з великою дружиною. Хвалько Ростислав утік із Києва, почувши, що підходить Данило. Утік, бо кияни і не думали його підтримувати, набрид їм цей гульвіса. Данила залишив у Києві воєводою Тисяцького Дмитрія, дав йому більшу частину приведеної дружини і звелів укріпляти город, збирати військо. А після цього повертався додому. «До вечора доскочимо у Кременець», – спитав Данила Усоцького Богуслава, що їхав поряд з ним. «Не знаю, я дороги добре, – питаю дружинників, – зніковів Богуслав. А я навмисно спитав, засміявся Данила. Вивчай, вивчай дороги на огородцю. Тепер тобі тут жити. Шлях довгий і їхати не бридає. Ліс і ліс навкруги. А коли ліс кінчається, розтивається степ невеликими ватками. П'ять або десять поприщ, проїдеш степом, а там знову ліс густить. Рідко коли люди в той ліс заходять. Оселиш тут мало. Та чи можна ту гущевину обходити, об'їздити? В ній стежок доріжок нема.